Keď budeš sám, zavolaj. Ďakujem pekne, že zavolaj. A to mám volať do trúby na plynovom sporáku. Teraz ste sa možno zavolaj opýtali, kam máte zavolať. Hej, by mi naši Nož, Pozorne počúvajte Už, a hneď sa tu ja. dozviete. Nemôžeš dať pokoj aspoň v alebo No lebo ako to tie decká dokážu vydušiť Takže dnes jediný deň, keď si človek môže pospať. No, tak im zavolám aspoň telefon. Je tak čo? Som zvedavý, ako sa budú vykrúcať. Tak. 4, 4, 4, 6, 2. ...slovenský rozhlas, prosím. No... Prosím. No, viete, ja... No prosím. No, ja som sám, teda nie celkom. Naši ešte spia, včera dlho pozrali telku. No aj pro ten western. prosím? No a potom detektívku. A koho voláš? No tých z rozprávky. Čo kázali, aby sme volali, keď je niekto sám. No a ja som sama. No, Dobre. No. A ako sa voláš? Alfred. Alfred? Stavím sa, že ťa volajú Freddy. To len cheleni. Freddy, píštolník. Ahoj, Asi ma volajú Alfi. Alfi. Tak počuj, Alfi. Vaši ešte spia. A ty sa hráš s telefónom. To si si teda našiel peknú zábavku. Vôbec nie. Sami hovorili, aby sme zavolali do tej rozprávky. Ale, Alfie, veď to je iba taká rozprávková hra. No, veď to... Všetko je to iba také. Hm. A ja by som chcela, aby to bolo naozaj. Aby ste vysielali rozprávku, napríklad o mne. <sík> Takú naozajstnú, bez kráľov a princov... Tak to by si mal povedať tým rozprávkárom. Ja som iba obyčajná spojovateľka. Spojovateľka? čo? Telka? Nejaká spojovateľka, ale spojovateľka. Víš čo? Ja som vlastne... Centrála. Rozumieš? Slečná centrála... Hmm. Tak ma teraz pôjde s tými z rozprávky. Alfy to nepôjde. Do rozprávky sa nedá zavolať telefónom, alebo tam docestovať. No to je škoda. Ale niekedy, vo veľmi vzácnej chvíli, sa niekomu podarí, že sa zrazu, ani ako ocitne niekde, kde ešte nikto nikdy nebol to znamená? Asi to nič neznamená. Iba, že už musíš položiť, Alfy. Nemôžeme tak dlho blokovať linku. No, tak sa maj pekne, hej? Ahoj, do počutia, Alfy. Položila. Môže iba oznamovací tón. Oh, oh, oh, oh, oh. To nie je ovyčajný oznamovací tón. To som ja, oznamovací tón. Čo? Čože... To mi to tam skočil do linky. Koho voláte? Ho, ho, ho. Ja nikoho nevolám. Ja iba oznamujem, pretože som oznamovací tón. Počkaj chvíľu. Hneď som u teba, alfi! Ahoj, alfi! Rád by som sa ťa opýtal, ako sa máš, ale nemôžem, pretože som iba oznamovací a nie opytovací. Ale ty, ty sa ma to môžeš no? opýtať. Čo? Ako? Kde si sa tu vzal? Kto si? A odkiaľ? aj to je otázok, to je otázok. Rád ti na ne odpoviem, pretože oznamovať, to je moja práca. Všetkým oznamujem, s každým sa raz zoznamujem. Malíčku mám, telefóny zoznam, všetkých ľudí zo zoznamu poznám. Oznamovať, to je ono. Som to ono. Fyja, A kte býváš? V telefóne? V prave alebo ľavej časti slúchadla? Alebo priamo v aparáte? Ani, ani, ani, som obyvateľom krajiny Telefónie. Krajiny telefonie? Ano, prosím, pěkně. V krajine Telefónie žiju mnohí obyvatelia a všeci jsou takí velký ako ja. <laughs> Vecí ako můj prst? No, my jsme možno maličky, ale krajina Telefónia je rozsahla ako... ako ako krajina ľudí. Rozprestiera sa všade. Sú v nej telefónne stanice, uzly, obvody, centrály. A všetko majú na starosti telefónny ľudkovia. A mohol by som vidieť aj iných telefónnych človiečikov okrem teba? No, neviem, neviem. Všetci majú plné ruky roboty. Ale no tak. Teraz je ráno a ešte k tomu nedela. No dobré, môžeme to skúsiť. Čo to robíš? Vykrúcem číslo jedného môjho priateľa. Że teraz je tam obsadené. Lukáš? Hm. To nič, zavoláme inde. Volám medzimesta, vieš? Obsadené. Obsadené. Tak skús niečo iné. Vieš čo, zavolajme slečne centrále. Obsadené. Počúvaj. Zasa ten obsadzovací tón. To nie je obsadzovací tón. Je to obsadzovací tón. E, my, telefónny ľudkovia, slúžime ľuďom iba obsadzovací tón ich, teda vás, nemá rád. Prečo? Hm, ľudia mu rezu na nery. Vraj stále zdržujú Chcú sa rozprávať Hovoria si žarty Vymieňajú si recepty Spomínajú a plánujú Vravia, čo sa ktorému snívalo Niekto nechce byť sám A to práve obsadzovacieho tóna hneva. Ale teraz Teraz musíme všetko oznámiť nášmu šéfovi Čo? No čo, čo Že obsadzovací tóno Znova šarapačí! Obsadzovací tóno Oznamovací tón. Koľko tých tónov je v krajine telefónii? Traja! A hneď sa s tým posledným. No, počúvaj. Nic vlastne. Počujem vyzváňací tón. A to je práve ten tretí vyzváňací tón. A vy ste vás necengáli. Tak čo chcete, nech sa páči, ja som zvonok vyzváňací. Som jediný na svete. Tak vyzvoďte čo chcete. No dobre, dobre kolega, dobre. Kolega, mám povinnosti oznámiť... Vy Zlíge veci oznamovací. Oznámy majú byť stručné, presné a vecné, čiže nemajú trvať Hej, kolega. Skrátka eh, a dobre. Skrátka a, a zle. Koľko... Kolega, kolega si zle. Pretože obsadzovací to, no. znova začal vystrájať. Když je za ľuďom do telefónov. brání v telefonovaní. Čo? Zhováraní. Ako? Nechce, aby sa priatelili, aby mali jeden pre druhého dobré slovo. Stačí? Aby... Stačí. Ja viem, čo je moja povinnosť. Vyzvoniť všetko šéfovi. Tak, kde je najbližší aparát? Aha, tu. Tak, číslo nášho šéfa je strašne tajné a dlhé. To je ozaj maxi číslo. Ako si to dokážeš zapamätať? <ič Pues look ahead> Náš vyzváňací je číslo. Halo, haló. haló. Tam je číslo 1, Áno, tu je číslo 1357924680000. Čo sa stalo? Rozdal, sa. Eh, musím vám tu poznáviť, ty, zváňací, to... ty si vyzváňací, no, no, ja no, okay, oznamujem. Si haló, haló, e, stalo sa toto. Mám povinnosť vám oznámiť. Musíme ho chytiť. Vyhlasujem poplach prvého stupňa. Kde ste? No tak prosím vás. Pekne spolu. Raz, dva, tri, čtyři. Presnejšie. Viem sa predstavte sám. Haló, tu je Alfred. Alfie, vy ma poznáte? Pravda, že? Chlapcov, čo sa volajú Alfréd, nie je na svete až tak veľa. Hneď som tam Alfie. Pozrite sa, ako sa rozvíja sneh na naslúchadlo. Govári len. Zásada z neho niekto vylieza. A po ráni, je teda páni, tu <tipravený> <Du> som. <tipravený> som Alfonso, Telefonso, zamestnaním vládca, vládnuť všetkým Telefono. Som rád, že ťa vidím z očí v oči, Alfy. <laughs> Vieš, že my dvaja máme veľa spoločného? Naozaj? Tri prvé písmená našich mien. Je. No, Alfred. A? Alfons. A... Skutočne obaja sme Alfovia. Je. Skutočne, je tam toho. Iba tri písmená spoločné. Iba tri písmená spoločné. No tak, no tak, no tak. No tak. Niektorí ľudia nemajú spoločné nič. Ani len to. A s takými si potom obsadzovací tono to ľahko poradí. Ozaj, tono. To Kto je levý? Obaja, obaja. Začíname akciu. Počúvajte. Rozumeli jste? Jasné že... Jasné. Já prezviem telefonné uzry. A já všetky ústředně. A já centrálu. Alfonso, telefonzo. A co budem robiť já? E, ty, ty, no, no tak to... No, he, he, he, doma a čakať. Budeš sa hrať. Alebo počúvať rozhlas. Určitě teda zdávají nějakou pěknou rozprávku. To mi nemôžete urobiť. Teraz, keď vás všetkých poznám... Hmm, tak to, to je pravda, to je pravda, ale my, my ako si sme... Ano. My sme však nezvykli spolupracovať. A, a e, s ľuďmi. ľuďmi? Ale, ale, mohli by sme to s ním skúsiť? Em, mohol by sa spojiť so 112 -tkou. Tak dobré, Alfie, máš na starosti 112 -tku. Potom nám dáš vedieť, ako to dopadlo. Rozumel si? Pochybujem, že by rozumel. Je to predsa no, no, no. Vôbec som nechcel povedať, že krpec. Chcem povedať dieťa. Ty aj vyzvájnáci. Ja Nie som jednu. nejaké dieťa. A všetkému som rozumel. Vykonám. Veľa šťastia, kamarád. 12 dvanáctka, Čo to len môže byť? Číslo nejakého domu? Hm? Ale na našej ulici sú domy iba po 36 Nemal som byť taký frajer a mohol som sa priznať, že neviem čo to znamená Urazú bohy telefóny ľudkovia prehrajú svoj boj s obsadzovákom Mm. No na vine budem ja. Čas uteká a ja. Čas. Hurá, už to mám. 112 je predsa číslo, na ktorom sa hlási presný čas. Halo, tu je Alfie. Gongo s nami 8 hodín, 16 minút, 10 sekúnd. Ale ja nechcem vedieť presný čas. zo telefon so telefonzo so ma poveril, aby som sa spojil s vaším číslom. Zastante s tým. Čiže o dôležité veci. Možno o celú vašu krajinu telefóniu. O to, či sa budú môcť ľudia dohovoriť jeden s druhým. Malfonzo, Alfonso sa si pomýlňu. Alebo že by sa ma chcel zbaviť a dal by mi falošné číslo. Hm, mm, tomu neverím. Nezvýnim. Čo je to obsadzovák? No, to bude co zobudia sa našia. Na koniec. Halo uh, tu je Alfred. Alfred? Ja nevolám Alfreda. To je Omil. Prepač. Počkajte, pán omyl, neskladajte sluchadlo. To nič, je ste omyl. Môžeme sa porozprávať. Naozaj, chlapče? Ty by si sa chcel so mnou rozprávať? Ale... Najskôr ti musím niečo prezradiť. Vieš, prečo som vykrútil tvoje číslo? Bol to omil. Chceli ste volať niekoho iného? A som sa ja. To sa stáva. A nechcel som volať nikoho. Teda nikoho známeho. Nemám priateľov, ani známych. Nemám nikoho. Vykrútil som náhodné číslo. Chcel som... Počuť niečí hlas Vieš Halo. Ste tam pán Omil Prečo ste stýchli Vieš Telefón je jediná vec Ktorá ma spája so svetom e, Som na dôchodku A nik sa už o mňa nezaujíma Pre každého som iba omil Omil, omil Pre mňa už neste omil Veď sa už poznáme budem vás volať... Pán Milo. Ako si uvádol, že sa tak volám? Milo malý. Pán Milo, môžete mi pomôcť. Viete, mám taký problém. Alfonzo, telefonzo, ma... To prosím. M m m začnem od začiatku. Ale ja si myslím, že ťa vládca krajiny telefónie neoklamal. A určite sa nepoprietol. Možno ťa chce vyskúšať, či si bystry a šikovný. Bude v tom nejaký háčik. Ja by som to skúsil ešte raz. Ďakujem, pán Milo. Zavláte mi ešte nekedy? Počkaj, veď ani neviem, aké máš číslo. Nájdete ma v zozname. Alfred z Búdkovej ulice. Ja ti ďakujem, Alfie. Oči, keď mi zavolaj. Ako hovorím, ja mám času fúru. Poďme na to znova. Možno na to príde. Gong, gongo známi 8 hodín. Stále melie to isté. Kongo známy 8 hodín. Kongo známy. Koho? Kongo známy 8 hodín. Tepsina. Kongo známy. nejaké meno? 22 Kongo známy. Naozaj. Kongo známy. Kongo známy. Volal si ma Alfie, už som tu, go. Jej, ahoj. Ahoj. Ja som gongo známy, go. Známy s každým, kto ma pozná. Počul som tie fámy. O tom je znom, ktorý zloť má. To nie sú nejaké fámy. Obsadovací to naozaj ľuďom robí zlé. Kazí im telefóny, aby nemohli volať jeden druhému. No a čo čože, Bože? Nemám z neho rakí žiadne, čo mi spraviť môže. Presný čas mi neukradne. zase toto. Kú? Ja, ja neviem. Kú? Len aby to nebol. Ha, ha. Tu si môj starý známy gongo známy. Ako sa len vyťahuješ. Presný časti naozaj nemôžem zjať. Na čo by som to aj robil? Stačí keď urobím malý trik. Smiky smik, tak a byk. to je trik, gongácik. Čo to vyspevuješ? Obsadovací no? <sík> a ke zaklína dô? Ale len tak. Takú malú bosuriekanko-spievanku. Smiky smik, tak a dík, počkajte na môj trik. A ten trik znie takto. Nech sa v tejto chvíli, každá chvíľa Zne Znepresňujem týmto čas. Do páni, zdravím vás. Uf, aj je fuč. Tak toto bol ten strašiák. No, fakticky. Vyzeral trochu strašiteľne. Ale tie teda táraniny. No, určite to nemá v tej veľkej hlave všetko v poriadku. Že vraj. Nech sa chvíľa zmýli. No, tomu sa ani rozumieť nedá. Uú, ja tomu rozumiem veľmi dobre. Obsadzovák uskutočnil diabolský plán. Vieš, čo urobil? Znepresnil čas. Čo to má znamenať? Vôbec tej hlúposti nerozumie. Znepresniť čas znamená zrýchliť ho alebo spomaliť. Aby nebol presný, ale príjmu len tak halabala. To by nebolo zlé. Vieš si predstaviť, že by taká jedna nedela pri spomalenom čase... Mohla trvať celý týždeň. Uh, oh, obahavam sa Alfie, že obsadzovací tohto čas zrýchlil. A nech sa presvedčí iné. Gongoznami 25 hodín. Gongoznami 25 hodín 70 minút a sekund. Gongoznami 25 minut, hodín. Zrýchlil ho dobre. A teraz 20, bude prínuť čas ľudom tak rýchlo. 20, že nebudu ubladať na nič čas. Vlastne. Už čas. Už na nič. Rodičia nebudú mať čas na svoje deti, deti nebudú mať čas na svoje hry, kvety nebudú mať čas rozkvitnúť, jablka nebudú mať čas dozrieť. Kongo, musíme rýchlo zavolať Alfon za telefon za jeho dvoch tónov. Ale bleskovo, nemáme veľa času. Váš pravdu, musíme konať. Najlepšie bude, keď si objednáme bleskový hovor. Haló, slečna centrála Prosíme si bleskový hovor Bleskový hovor Neď to bude Nech bleskový, tak bleskový Neď som tam Pomoc, zo sluchadla bych nal blesk Ostrávujem vás, páni Chceli ste hovoriť so mnou? Bleskový hovor No to je ten býva iba Bez tvorov Hovoriť s breskom To nie sú šarty Skončí to treskom. Preto ste takým namidlený. Nestržuj, chalanisko. Môj čas je drahý. Mám schôdsku tým. zaujímavým obsadzovacím chlapíkom. Uh -huh. Chce odo mňa, aby som mu pomohol zistými záležitosťami. Niečo rozkrájať. Niečo spariť. Niečo rozdrviť. Uh -huh. Všetko veci z môjho odboru. Tak čo páni, čím poslúžim? My totiž ani... My... ani nevieme, čo by sme... Romný blesky, trecky, plecky! Vy ste si, tuším, zo mňa urobili vrtul! Máte šťastie, že už musím tičať! Nynáte! No, no. Fy, ten letí naozaj ako namýdlený blesk. Ale musí musíme konať. Skúsime ešte raz zavolať Alfon za Telefonza. Tiem jeho strašne tajné číslo. 1, 3, 5, 7, 9, 2, 4, 6, 8, 0, si <svící> <svící> to, už aj tam. Čo budeme robiť? Potrebovali by sme viac času. Ale odkiaľ ho zoberieme? Teraz, keď sa všetko zrýchlilo. <svíc> Myslíš, že sa nájde ešte niekto, kto má trošku času navýše? Musíme nájsť niekoho, kto má čas, Gongo. Kú, že som na to neprišiel skôr. Pravda, že niekto taký je. Počul si už o Linke Dôveri? Ja neviem. Čo je to? Keď má niekto starosti, zavolá na Linku dôvery, kde sa s ním porozprávajú a venujú mu toľko času, koľko potrebuje. Tí určite majú normálny, nezrýchlný čas. Prosím. Tu je linka dôvery. Čo vás trápi, čo vás znepokojuje? Ja som linka dôvery, nedôverné správy. Máte veriť problémy, pustite ji z hlavy. Každý sa mi vyžaluje. Ja som. Te vaše, ach, ajuj, pofúkam vám sama. Prepačte, ale máte čas? Máme čas. Máme čas na všetky vaše problémy. Uch, uch. To som si oddychol, Alfie, gongu. Onda. Ešte to nie je také beznádejné. Oh, momentíček, prepáčte prosím, hneď to bude, hneď sa vám budem venovať, ale kto si klop? Neotváraj Linka Dôvery, to môže byť obsadzovací tána. <síc> <síc> <síc> <síc> Nemýliš sa, pistolník Freddy, som to naozaj ja. Ty, ty, autor, daj nám k telefónu Linku Dôvery, okamžite. Rád by som, já. Ale pochybujem, že bude schopná hovoriť do slouchadla. Čo si jel robil? Ale nic vlastné. Zrychlil jsem jej trochu čas. Takže sa z linky stala pralinka. Oh, no a s pralinkou? Hádam jí zjem. Oh! A je A ta slanuška tak na jazyku rozplyla. A je pralinka. A teraz súb do še roboty. Stačí keď vojďem do slúchadla Čme i vdých na neposlúchadla Je poslúchadlo, A každá rinka je hned rúcha Stačí keď vojďem do slúchadla Stačí keď vojďem do slúchadla Stačí keď vojďem Tej piesne ide správne. Čo to len bude, keď sa každé slúchadlo zmení na neposlúchadlo? Telefóny nás nebudú poslúchať. Mm. Mm. Mm. Mm. Halo, tu je Alfred. Volá vás medzi mesto, vás volá. volá vás. Volá vás medzi mestom, volá, volá, volá, volá, volá, vás volá, volá, volá, volá, volá, vás volá, volá, volá, volá, volá, volá, volá, volá, volá, volá, volá, volá, volá, volá, volá, volá, volá, volá, volá, volá, volá, volá, som, v poli budka stojí, čo každého s každým spojím Za koruny, za automatu, na to prosím, máte matu V širom poli stojí budka, ktorej v uchu stále tutka <todat> Keby mi v ňom netútkalo, nebolo by počuť... A... A... Teraz, teraz sa vo mne schovávajú kraja. A, a, a všetci chcú hovoriť s vami. To som ja, priatelia. Alfonzo Telefonzo. Zlé správy. Tyším se na oznamovanie správ, som tu predsa ja teda... Obsazovací tóno pomocou namytleného blesku obsadzuje celú krajinu telefóniu. Zvoním, vyzváňam na poplach. Pomôžte nám, lebo nám už nie je to pomoci. Pozvavujem. Sme tu ukrytí v poslednej telefónnej búdke, ktorá ešte funguje. Pomocou? No. Dostaňte sa káblami a uzvami k ideme. No, poďme. Nevím, jestli se nám ale neboj, se, je, a je, a je. A to podařilo. Kde jsme? Podařilo mi to ruku. A já. A tma ja, A já. A já. A A já. A já. A já. A já. A já. A já. A A Čož se to robí? Pozri se, Gongo, snura se zbíje jako kobra. Nedajte nás! Padáme už je to pomoci, ktorá za bluhdy káblou a uzlou. Musíme im pomôcť. Tým už nikto nepomôže. Ganga. Dobre. Idem ich hľadať. Vojdem cez slúchadlo do tej telefónnej tmy. Možno ich tájdem. Je to nebezpečné. Mne to hovor. Je to horor. Kto je? Či sa živý vrátim. Ale ja aj tak. Ja to spravím. Ako sa zdá, som už posledný obyvateľ krajiny Telefónie, ktorý by ju mohol zachrániť. Drž mi palce, Alfie. Idem. Počkaj, Gongo. My idem s tebou. Nemôžeš. Ty si človek. Do Telefónu sa nedostaneš. Je tu veľmi tesno. A hlboká tma. No. Udral jsem si palec na Uho! Uho! Počkaj. Uho! čo si Uho! Kongo, opatrne. Uho! to to ten Uho! Od Uho! de preseo, časú? <tú> Tak sa pustíme do ľudí. <totototér> to som ja. Medzimesto. Vúdka. Alfie, pomôž mi. Rdzavím. Rozpadávam sa. Nikto nebudem môcť zo mňa. Telefonoval to som ja, centrála. Alfie, ako sa máš? Už sme sa nepočuli celé, veky, celé veky, strašne, strašne, strašne, strašne rýchlo to uteká. Strašne rýchlo to uteká. Ale niesločne centrála. Volaje sa pobavralo s časom. To nie zrýchlene. ja viem, čo to má na svedomí. Počkaj, počkaj, počkaj, počkaj, počkaj. Počkaj, počkaj chvíľu. Vošim prepojde jeden bleskový hovor. Bleskový hovor, bleskový hovor, bleskový hovor. Nerobte to. To sú oni. Slnečná centrála, ste tam? Znala som sa. No teraz je to oveľa horšie, pretože som ich všetkých poznal. Tých zvláštnych obyvateľov krajiny telefónie. Pánomil, musím mu zavolať. Ten mi určite poradí. Jasné. Stačí zvyhnúť sluchadlo. Hlucho. Sluchadlo je už hluché. No Ako sa teraz porozprávam s tým pánom, ktorého poznám len po hlase? Telefón znovu funguje! Ale nie... To je preca zvonček na dverách Áno, už idem Kto je? To som ja, pán Omil Pán Milo Ste to naozaj vy? Ako ste ma našli? Dal si mi predsa adresu Dovolil som si ťa navštíviť, pretože som sa nemohol dovolať Máte pokazený telefón. Áno To je zvláštne Aj ja mám pokazený telefón. Zajtra ho dám opraviť. Tady to, tady to. Táto porucha sa nedá opraviť. Nijaký opravár telefónov nezistí, v čom to môže byť. Že všetky telefóny sú hluché ako poleno. To je on! obsadovací tono! Áno, máš postrech, krpec. To som ja. Nový vládca novej krajiny. Krajna telefonia viac nejestúje. Na miesto nej som vytvoril novú ríšu. Hluchofóniu. Hluchofóniu. V tejto ríši bude absolútne hlucho. Mne to hovorí sa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 bol teda výkon, pán obsadzovák zničiť celú krajinu telefóniu, aby sa viac ľudia nemohli rozprávať aby si nemohli zavolať, keď im je smutno klobúk dolu pred vami Heh, vidím myslíte to vážne Heh, vidím, že sa vyznáte vo veci ale čo to robíte? prečo si dávate dolu ten klobúk? Že to myslíte doslova? A pomôc! Som zajatý! Pod kľavúkom! Blesk namidlený, mneku! Mneku, okamžite! Ha, ha, ha, Nedovoláš sa pomoci obsazovať hmm. si to ono. Spojenie nefunguje! Ha, ha, ha. Ty sám si ho zničil! Tvoj namidlený blesk ťa vôbec nemôže počuť! A čo, čo to je? Je. Je taká tma. A to? A čo? Vy ste hrdina. Porazili ste strašného nepriateľa. Veru? Ten sa len tak ľahko nepozbiera. No, ale myslíte, že je už po nebezpečenstve? Ani som mi nechce veriť, že to išlo tak ľahko. Hmm, nešlo to tak ľahko, ako sa ti môže zdať Alfie. Začalo sa to tým, že sme boli obaja sami. Ty na chvíľu, kým vaši spali. A čo si si našiel priateľov z krajiny telefónie. Ale moja samota bola väčšia, vážnejšia a smutnejšia. A ľadal som niekoho, kto by mal pre mňa milé slová, pre koho by som nebol pán omyl. A ty jediný, jediný si nebol obsadený. A potom si musela aj ty zatúžiť po mne, hoci si ma nikdy nepoznal. A tak sme sa stretli Ešte stále si myslíš Že bolo až také ľahké Poraziť obsazovacieho ona. Ale podarilo sa to Zásluhou vášho klobúka Sme ho zneškodnili Alebo Nie klobúka Počkať Keby sme sa neboli spriatelili Neboli by ste teraz zúňa a s vami ani váš klobúk. Teda. Že by naozaj. Porazilo ho naše priateľstvo. Jasné! Halo, tu vládca obnovenej krajiny Telefónie. Ďakujeme vám, priatelia, za pomoc. Bez vášho pričinenia by sme to sami nikdy nedokázali. Ahoj, Alfie. Oznamujem, že je všetko v poriadku. Ahoj, Alfi. Alfi a ja to všade vyzvoním. Čaute. Nezdržujte, hovorí medzimesto. Tu je telefón na búdka. Dovidenia, Alfie. Ahoj, búdka. Tu je linka dôvery. Mám pre teba dôvernú správu, Alfie. Už znovu fungujem. Niekedy, keď si nebudem vedieť, dať rady. Brunknem ti, dobre? Pá. Pá. Zdá sa, že je všetko v poriadku. Telefóny znova fungujú. A čo je s Gongom? Tali. Kongo s námi 8 hodín, 45 minút. Presne. Dong! <Sýstavujý tání> Ahoj, Alfie. Ahoj, Kongo. Halo? Tu je Centrála. <t Subtitlenie> tak čo, Ako sa ti páči rozprávka o tebe? Rozprávka? Nehnevajte sa, slečná Centrála. Ale nemal som čas počúvať ju. Viete... Ja som zažil také veci, čo ani v tej najfantastickejšej rozprávke nebývajú. A to je čo? Znova obsadzovací tón? Teraz je to, mil pán Milo. Obsadzovací tón sa vypálil do vzduchu. To je našim zvoní budík. Nedelný budíček. Čo skoro vstanú a všetko bude znova ako obyčajne. Ale to, čo som zažil, na to už nikdy nezabudnem. A ani na vás, pán Milo, musíme sa niekedy stretnúť. Platí. Keď budeš sám, zavolaj. National Children's Day of Broadcasting.